Oui absolument. Notre préoccupation plus Saint-Sébastien capitale culturelle de montrer l'Espagne, surtout qu'on Bai guren zen Donostia hiriburu kulturala izanki Espainia erakustea, ohartzen gira precis, Frantziako eta Europako ekoizleek ez dutela Espainiako errealitatea e, e, bortsaz ezagutzen. E, e, e, zagutzen, beraz amar bat programa eskainiko ditugu eta Espainiako, e, Kataluniako edo Euskal Herriko edatzaileak horri zanen dira egiten dutenaz mintzatzeko. E, Parler de ce qu'ils sont et de, de Espainia eta Frantzia artean jadanik egiten dena ere aipatuko da, eta Espainiako serie konparatuko dira zeren segur naiz hemendik urte batzutara hainitz aipatuko direla. Bairara serie berria hainitz, arrakastatsuak eta arrakasta ukannen dutenak Eskandinabiarrek duela urte batzu egin zuten bezala. Terambi Prof serie perkuantkem Eskandina bon sulfer iakir zenen.